171. Se poate reconstitui Panteonul Celtic Panteonul deghizat în această interpretație romană a lui Cezar camuflează o realitate religioasă pe care comparația cu tradiția celților insulari nu face doar parțial accesibilă. În ceea ce privește teonimele relevate pe monumentele și inscrițiile din epoca galoromană, ele sunt în majoritatea lor epitate descriptive sau topografice ale zeilor care alcătuiesc panteonul. Unii savanți l-au considerat greșit ca desemnând divinități autonome. Singura informație despre numele galice de zăin a fost transmisă în secolul I era noastră de către poetul Lucanus. El vorbește despre aceea care împacă printr-un sacrificiu îngrozitor pe crudul Teutată și pe oribilul Esus, cel cu altare sălbatice și pe Taranis, al cărui altar este numai puțin crud decât al dianei citice. Autenticitatea acestor nume este confirmată de inscripții legale romane care menționează pe Esus, pe Taranuncus sau Jupiter Taranuncus și pe Marte Tautatis. Autorul unui comentariu medieval a încercat să le explice, dar glosele sale sunt contradictorii. Comentariul aduce totuși informații precise despre genul de sacrificiu oferit fiecăruia dintre acești zei. Pentru Tautatis, un om este sufocat prin aruncarea într-un bazin. Pentru Esus, victima este suspendată de un arbore și lăsată să sângereze. Pentru taranii stăpânul luptelor și cel mai mare dintre zeii cerului, bărbații sunt arși de vii într-un manechin de lemn. Una din imaginile de pe cazanul de la Gundestrup reprezintă un personaj învășmântat aruncând victima umană cu capul în jos într-un vas mare. Mai mulți războinici se îndreaptă pe jos către vas, deasupra lor războinici călare se îndepărtează. Jean de Vrie consideră că poate fi vorba de un inițiatic, fără legătură însă cu Teutates. Poezia epică irlandeză răia de nenumărate ori tema regelui care, într-o cameră încălzită până la incandescență, se neacă în cazanul în care se aruncase ca să scape de foc. Este vorba desigur, de un ritual implicând sacrificiul uman. Nota 5 Pentru Ramnu, aceste sacrificii urmăreau regenerarea timpului îmbătrânit. Într-adevăr, ele erau săvârșite la anumite date calendaristice, Închei nota. Începând cu secolul al XVIII-lea, numele de teu a fost tradus prin tatăl tribului. Zeul a jucat, desigur, un rol important în viața tribului. El era patronul războiului, dar funcția sa era mai complexă. În ceea ce privește pe Taranis, semnificația numelui său este clară. Rădăcina este Taran sau Tunet. În forma sa secundară, Tanaros, el se apropie de zeul germanilor, donar. Ca și donar, el a fost asimilat cu Jupiter. Este deci plauzibil ca și coloanele zise Jupiter cu Uriașul să fi fost consacrate lui Taranis, tunătorul, vechi său al cerului. Teonimul Esus este regăsit în numele proprii, dar etimologia este nefixată. Pe baso a doua altare, Esus este reprezentat lovind un arbore. Trebuie să ne gândim la un sacrificiu prin spânzurătoare. Jean de Vrie consideră că Esus era un zeu galic, comparabil cu Odin scandinav. În realitate, nu cunoaștem nimic precis. Arta statuară, iconografia și inscripțiile au scos la iveală numele și imaginile altor divinități galo-romane. În unele cazuri, ajunge să decelăm structura lor și funcția lor religioasă, grație mitologiei camuflate în tradițiile celților insulari. Dar tocmai datorită tendinței conservatoare care caracterizează geniul religios al celților, rezultatele analizei sunt adesea neclare. Să amintim un exemplu celebru, basorelieful purtând de numele de Cernun Nos și reprezentând un om în vârstă, poate, chel cu urechi și coarne de cerb. Cernun Nos se scrie C-R-N-U-N-N-O-S. S-a evocat natural o scenă figurată pe cazanul de la Gundestrup. Un personaj împodobit cu coarne de cerb și așezat într-o greșită denumită poziție de Buddha, ține într-o mână un colier, în alta un șarpe cu carp de berbec. El este înconjurat de fiare sălbatice și de un falnic cerb. Imagini similare au fost găsite în Marea Britanie. Se știe că iconografia și simbolismul religios al cerbului sunt arhaice. O scenă gravată la Val... Ca momnica, datând din secolul al IV-lea, înaintea noastre, reprezintă un zeu cu ramuri de cerb și un șarpe cu corn. Dar după cum am văzut, marele vrăjitor sau domnul animalelor din peștera de la Troafrără era și el împodobit cu un cap de cerb cu coarne rămuroase. Cernun Nos putea fi tăci deci, interpretat ca un zeu de tip stăpânul animalelor. Totuși, simbolismul religios al cerbului este extrem de complex. Pe de o parte, în zona întinzându-se în protoistorie din China până în Europa Occidentală, cerbul, din cauza reînnoirii periodice a coarnelor sale, este un simbol de creație repetată și de renovație. Pe de altă parte, cerbul este considerat drept strămoșul mitic al celților și al germanilor. El era, în plus, unul din simbolurile cele mai însemnate ale fecundității și, totodată, animal funerar și călăuzitor al morților. El era mai ales vânatul preferat al regilor și al eroilor omorârea, vânarea sa, erau solidare simbolic cu moartea tragică a eroilor. Din urmare, este plauzibil că Cernun Nos cumula și alte funcții în afară de aceea de stăpân al animalelor. E de ajuns să ne gândim la lupta lungă și grea a bisericii împotriva travestirii rituale în cerb, Cervulofacere, ca să prejudicem importanța religioasă a cerpului, vânat preferat al aristocrației războinice în mediile populare. Exemplul lui Cernun-Nos ilustra să dificultatea de a interpreta corect un complex religios multivalent în absența contextului său mitico-ritual specific. Te vei confruntat cu o dificultate asemănătoare atunci când încerci să analizezi documentele arheologice privitoare la divinitățile feminine. Tot ce se poate afirma este faptul că numărul considerabil de, de statui și de ex-votouri le confirmă importanța. Reprezentările plastice de matres și matrone scot în relief calitatea lor de zeițe ale fertilității și maternității, coși cu fructe, cornal abundenței, copii purtați fie la sân, fie pe genunchi, etc. După cum scrie Camil Julien, ele erau probabil divinități în același timp anonime și mirionime, care nu erau numite și primau sute de epitete. Dar textele celților insulare aduc precizări semnificative. Mama zeilor era o zeiță, dar nu în Irlanda, don în țara galilor. În plus, nu se putea deveni rege în Irlanda, Eriul, decât luând în căsătorie pe zeița tutelară, care purta același nume. Cu alte cuvinte, se căpăta acces la suveranitate printr-un hieros gamos cu zeița pământ. Acest scenariu, miticoridual constituie una din temele cele mai utilizate și cele mai statornice în literatura vernaculară. Este probabil vorba de o varietate a vechiului scenariu miticoritual din Orientul Apropiat, comportând căsătoria sacră dintre zeul cerului sau al furtunii sau al soarelui și mama pământ, personificați prin suveran și o hierodulă. Acest hieros asigură pentru o anumită perioadă fertilitatea țării și fericirea regatului. Supraviețuirea moștenierii arhaice în Irlanda este ilustrată prin ritul consacrării regale, atestat în secolul al XII-lea, sub ochii supușilor țării. Regele se împreunează cu o iapă albă, care este apoi dobărâtă și din carnea ei friptă mănâncă regele și supușii lui. Altfel spus, suveranitatea este asigurată de o hieros gamosul, dintre rege și o teramater hipomorfă, ori o zeiță galică, epona sau regina, se află reprezentată pe monumente stând pe cal sau în picioare în fața unui cal sau între doi sau mai mulți cai. Epona a fost interpretată ca zeița mamă și psihopomp. Corespondentul său irlandez, zeita Rianun, sau Rigatona, regina, era și ea hipomorfă. Rianun se scrie R-H-I-A-N-N-U-N. La fel ca iconografia din Marea Britanie, în epoca romană, literatura vernaculară prezintă de preferință zeițe mame grupate în triade. Cele mai celebre sunt cele trei, Macia, care o personificau pe zeița tutelară a capitalei din Ulster. Macea se scrie M-A-C-H-A. Pentru ca să poată accede la tron, suveranul trebuia să se culce cu una din această macea. Uneori, zeița apare ca o bătrână oribilă, care cere să-și împarte așternându cu tânărul erou. Dar de îndată ce se întinde alături de ea, bătrâna se preschimbă într-o fată de o neasemuită frumusețe. Căsătorindu-se cu ea, eroul dobândește suveranitatea tema o rituală a bătrânei metamorfozată dintr-o sărutare care se găsește în romanele bretone ale Graalului, era cunoscută în India încă din epoca brahmanelor. În această epopee, regina Medb are numeroși amanți, ceea ce vrea să spună că a avut drept partener pe toți regii irlande. Medb se scrie M-E-D-B. Dar trebuie adăugat că în societățile celtice femeia se bucura de o libertate și de un prestigiu religios și social considerabile. Ritualul clocirii, atestat în Europa numai la cel și la bașci, populație pre-indo-europeană, scoate în evidență importanța magico-religioasă a femeii. Alături de alte obiceiuri arhaice, cum ar fi anumite ritualuri funerare, mitologia morții, etc., clocirea indică supraviețuirea elementelor pre-indo-europene, aparținând probabil populațiilor autoctone ale neoliticului. Cât privește zeitele, funcțiile lor multiple de divinități, guvernând fecunditatea, războiul, destinul și averea, sunt atestate la zeitele germanilor, ceea ce indică, cel puțin în parte, o moștenire indo-europană. La acest complex religios, pornind din preistoria europeană și din proto-istoria celților, s-au adăugat treptat influențe mediteraneene, romane mai exact, aceea a sincretismului epocii elenistice și creștine. Pentru a avea măsura geniului religios celtic, trebuie ținut seama atât de persistența cu care s-au păstrat anumite elemente arhaice, în primul rând obiceiurile și credințele în legătură cu misterele feminității, ale destinului, ale morții și lumii de dincolo, cât și de revalorizarea lor continuă din antichitate până în epoca premodernă.